Здравейте и от мен. Песента, която изпяхме преди малко, не знам как звучи на вас, но за мен това е една от любимите песни, които имаме в нашите песнарки. И най-вече заради текста, защото отразява този купнеж по един много хубав начин, поетичен, който би трябвало да имаме всички ние. Купнежа за дума, да съм дома. Нали? Не нашия земен дом, този тук, който имаме, а он за който Бог ни осигурил. Не знам дали обърнахте внимание в първия куплет да съм дома. При кого? При моя мил баща. Гледам ли на Бог като на наш баща? Обръщаме се в нашите молитви към него, понякога отче наш. Айди. Ама Имаме ли това отношение към него, като към наш баща? Преди известно време говорихме на тая тема, че човек може да ни създаде семейство, може да няма деца, но няма човек на Земята, който да няма родители. В контекста на петата заповед разглеждахме, почитай баща си и майка си, няма човек на Земята, който да няма баща и майка. Как гледаме на нашия Бог, отнасяме ли с него като към наш баща? Всъщност можем ли да кажем, че всички хора са деца на Бога? Да или не? Да. да. От гледна точка на това, че той е създател и дава живот на всеки един човек, независимо дали вярва в него или не, той е родител, баща. От гледна точка обаче на взаимоотношенията, на тая връзка, която имаме с него, когато четем Библията, установяваме, виждаме, че е възможно да изгубим нашата синовност. И по някакъв начин, Бог няма да спре да ни обича, ali? но да изгубим това да бъде наш баща. В в нашето общество може някой да се откаже от децата си или децата да се откажат от родителите си. Но когато чета Библията, откривам три случая и искам да ги представя днес, в които може да се окаже, че Бог казва, ти не си мой син, ти не си моя дъщеря. Ще започна с един познат текст в Евангелието на Матей, 7 глава, това са думи на Исус Христос от 21 до 23 стихове. Сигурен съм, че са познати много пъти, сме ги чели. Но да припомним, да си припомним какво казва Христос. Евангелието от Матей, 7 глава, от 21 стих до 23. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В ония ден, мнозина ще ме рекат, Господи, Господи, не в Твоето име пророкувахме, не в Твоето име безсове изгонвахме, и не в Твоето име направихме много велики дела. Но тогава, казва Христос, аз ще им заявя, никога не съм ви познавал. Идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Какви са тия хора, които чуват тия думи? Вярващи или невярващи? вярващи? процента. Те отиват при него и казват Господи, Господи, нали? И освен това, вижте какъв е отпечатка на техния живот. В Твои име, в името на Бога, пророкувахме. В Твои име, безобе изгонвахме, ликувахме. В Твои име, извършихме велики дела. А Ако спрем до тук и погледнем от наша човешка гледна точка, ще кажем, ние с тези хора не може да се мерим. Те са не само вярващи, ами тяхната вяра е, някакси, като че ли носи отпечатъка белега на Божието действие. В името на Бога вършат обобщаващо големи дела. Неща, които не всеки може да извърши. Неща, които мълци навършат. Но Христос казва не ви познавам. Не само не сте мои деца, сини или дъщеря. Не ви познавам. Естествено, а, нали, пресилва тук нещата. Бог знае всичко. Бог е всезнаеш. Нали? Не се вижда за първи път с тях да, да се чуди кои са тия хора и той не знае за тях. Но нали, ясно е в какъв контекст той казва това претендира, че са негови. Той каза, не, не сте мои. Три случая, казах ви, в които това може да, да се случи за нас. Бог да каже, не те познавам, не си мой дете, не си мой син, не си моя дъщеря. В книгата Левит, 24 глава, от 10 стих до 16, е, е описан първия случай, в който това може да се случи. 10, 24 глава, 10 стих надолу. И сина на една израотянка, на когото бащата беше египтянин, излезе из между израотяните. И сина на една израотянка, и един израотянин, се караха в стана. И сина на израотянката похули Господното име и прокле. И доведоха го при Моисей, името на майка му беше Сумита, дъщеря на Даврия от Дановото племе. И сложиха го под стража докато им се обяви от Господа какво да му сторят. И Господ говори на Моисей, казвайки, изведи вън от стана онзи, който прокле, и всички, които са го чули, нека сложат ръцете си на главата му и цялото общество нека го убие с камъни. Говори още на израелтяните, като речеш, който прокълне своя Бог, ще носи греха си, който похули Господното име, непременно да се омъртви цялото общество да го убие с камъни, бил той чужденец или тоземец, когато похули Господ, Господното име, да се омъртви. Така звучи ти пишно, нали, старозаветно, много тежко, нали, жестоко, убиване с камъни, цялото общество. Обаче, вижте за какво идва тая присъда. Не случайно, два-три стига се обяснява какъв е този човек. Не може да го срещне много често това нещо. Майка му е изрълтянка, баща му е египтянин. Някакъв смесен брак. Иззад от Египет, случало се нещо и издва от един смесен брак. Бащата тегли на едно място, майката на друго. Сега и двамата са там. Там е и сина им. Нали, излезе са от Египет. Но става скандал между един човек, който е от смесен брак, чийто баща е египтянин, и друг който и майка му и баща му са юдеи, израелтяни. Не юдея, израелтяни. Майката от юдоото племе. Или от дановото беше. От дановото. Както и да е. Но сина на Египтина е похува Бога. И Бог казва да се убие с камъни. Не случайно Моисей влиза в такива подробности да ни обясни какъв е този човек. Но ето го престъплението, първото, поради което може да изгубим своята синовност. Да похулим Бога. Похули Бога и прокле. И има един друг подобен пример в четвърта книга на царете, 18 и 19 глава, описана е историята на цар Езекия и нашествието на сирийците, на сирийския цар Синахирим, главначалник му Рапсак. В 19 глава. 4 царе, 19 глава, 6 стих, Бог казва чрез Пророк Исаия: така да кажете на Господаря си на царя Езекия, така казва Господ, Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на Есирийския цар ме похулих. Отново същото престъпление: похули са Бога. Как? И ако върнем малко по-назад, в 18 глава, 30-31 стихове. Думите са да не ви прави Езекия да опувавате на Господа, като казва Господ непременно ще ни избави и този град, град няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар. Не слушайте Езекия, защото така казва асирийския цар, направете спогодба с мене и така нататък. Помните историят. Идват асирийците, обсъждат Иерусалим. Царя казва, не се бойте, има увереност, Езекия, Бог ще воюва с нас, няма страшно. Обаче отвънка от крепостта на еврейски викат никой Бог до сега не е спасил техните люди, така че не слушайте, кой говори царя, градът ще падне. Както падна? Той е град, той е град, той е град, къде бяха техните богове. Избавиха ли ги? Не. И ваше ще падне. И Бог казва после, след това, чрез Исая, че с тези думи е бил похулен. Направене сравнение с другите богове, които нищо не могат, физическите, измислените. И най-общо веста е не слушайте какво, какво ви казва Бог. В този начин ние похуваме Бога. Има ли такава опасност за нас? Можем ли днес, ние не сме нито от те, нито от ние, може ли днес да похулим Бога? Можем, нали? щоме? може ли? Можем. Същност не го казвам аз, Казва го апостол Павел в Римляни 6 глава, 24 стих, много тежки думи. Защото поради вас се хули Божието име, казва той. Кои са тие вас, за кого говори той? на наобщо казано: За Божия народ, за вярващите. Поради вас се хули Божието име. И той там обяснява. Ти, който казваш не кърдеш ли? Ти който казваш не лъжи, лъжиш ли? Ти който казваш не пролудоействай, пролудоействаш ли? Кога ние можеш да похулим Божието име, казваме едно, тук правим друго. Това е начин, чрез който ние хулим Божието име. Кога това се случи, един от начините, не е единствения, Бог казва: "Ти си син на египтянин." Не си мой син или дъщеря. Губим Неговото бащенство или нашата синовност. Втория случай, в който това може да се случи. Отново се връщаме назад в Турзаконие. 21 глава. Винаги като щатия думи си казвам, не знам кой би могъл да направи такова нещо. Много силно ми звучат, направо невъзможно, но Бог го казва, 21 глава, от 18 до 21 стихове. А ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша думите на баща си или думите на майка си и при все, че те го наказват, пак той не ще да ги слуша, тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшените на града му, при портата на мисто му и да кажат на старейшените на града Този наш син е упорит и непокорен, не слуша думите ни, разбуляне и пяница, тогава всичките мъже от града му да го убият с камънита да умре, така да отмахнеш злото от сред себе си и целият зрел ще чуе и ще се обуи. Не знам кои родители, днес като задавам този въпрос, аз като родител, дали бих направил такова нещо, имаме нодите, не слуша, квото и да прави, наказвам, ама не му увира грубо казвам, нали, не ще. Завидимо и да го убият скамъни. Кажи, непокорене. Наказвахме го, взимаха всичко. Коли ли ни правихме? Изчерпахме се, повече нищо не може да направим. Не знаем какво да направим. Не слушай, Раз... то не е просто послушание някого, а ми казва тук е разбулен, непокорен, опорит. Пяница. Спира да бъде мой син. Не може губи синовността, опорит и непокорен. Същност, ето го второто нещо, което може да, да изгубим нашата синовност. Тогава, когато сме упорити и непокорни на небесния отец, нали? не на земните родители, защото тук е губим едно, а там губим небесно си бащенство. Нека ви прочитая и думите на пророки Саева в 30 глава, Първи стих, разбира се, това са Божиите думи, казани чрез Пророк Сая. Горко на непокорните чада, казва Господ, които се съветват, но не с мене, и които сключват договори, но не чрез Моя дух, и притурят, слагат грях на грях. Горко на непокорните чада. Тук вече съвсем ясно се имат взаимоотношенията между нас и Бога. Горко на тези, които са непокорни. В какво се изразява тяхното непокорство? Като сключват договори, но не чрез моя дух. Коя е проблема? Че Са сключили договори или нещо друго? Направили са го без да се допитат до Бога? Проблема не е договора, който са сключили. Като четем в контекст с две думи са при Египет, за да сключат договор, съюз с тях, ако ги нападне някой, да се бият заедно. Нали? Обичайно е било в древността да се сключват такива договори, пак дори и не го има. Проблема, каза Бог, не е, че е договор с Египет. Аз ще се го направил без да питаш. С него ли трябва да сключиш, с друг ли трябва да сключиш, трябва ли да сключваш, не трябва ли да сключваш. Направил си го без да се допитваш. Съветват се, ама не с мене. Когато и някой е упорит и непокорен, това означава, върши си неговата така, както той вижда нещата, така, както той го приценя и въобще не се интересува това, какво казва Господ. Въобще не се интересува какво е Божието мнение по този въпрос, трябва ли, не трябва ли и въобще какво трябва да се прави. А, непокорството е едно от най-лощите неща, които може да има в отношенията ни с Бога, то е толкова лошо, че Бог го сравнява с идолопоклонството. Помните ли тези думи второ царе, първо царе, 15 глава 23 стих. Бог сравнява идолопоклонството с греха на чародейството, ходенето по други спирицизма. Нека ги прочетем първо царе, 15 глава, стих 23. -ти. Защото непокорността е като греха на чародейството и опоритостта като нечестието и долопоклонството. Понеже се отхвърля Словото на Господа, то и Той отхвърли Тебе, да ни си цар. Казани са тук в конкретен случай Самуил, а, Саул. Но принципа е ясен. Непокорството, опоритостта са като и долопоклоството. Защо? Помислям малко, веднага че неща ясно. Когато не се покорявам на Бога, на кого се покорявам? Най-често на себе си. По Бог ми казва нещо, но аз си не знам моята песен. Това е: снимам си друг Бог там, друг идол, който слушам. Аз който слушам, който се явява като идол или нещо, на което служа. И когато правим това нещо, Бог казва, ами, оттеглям се от тебе. Нали? Не можеш да бъдеш мой син. Или моя дъщеря. Няма как да стане. Така че ето ги те две неща. Тогава, когато хуля Бога, разминават съдействията ми от... Нали, Изповядваме, едно, с думи не живея по друг начин. Хуля го. Тогава, когато съм упорит и непокорен, а то той е Бог, ама аз си знам и така си правя нещата. Без да се допитам. а трябва ли, не трябва ли. Давид винаги е пример в това отношение. Може би за него се казва най-често и допита се до Господа. Да възляза ли или не възляза? Това ли да направя или да не правя? Това е ли онова? Винаги. Мъж по сърцето на Бога, естествено. И третия случай. Много специфичен. Но също едно от нещата, чрез които може да изгубим нашата синовност. И то е тогава, когато застанем против Божия служител. Няма случай в Библията, в който някой, който застава против водача и да ни върши грех пред Бога. Но това, което веднага ще ни доя на ум е бунта на Корей срещу Моисей. Това оттам почва от някъде нещата. Защо Корей се вдига против Моисей? Защо повдига този бунт? Моля? Завист някаква има, нали? Иска той да управлява. Дали начина на управление не му харесва? Дали има нещо срещу него? Ами, Мариям и Арон? Дори те казаха, че само чрез Моисели може, чрез нас не може да говори Господ? Нали? Да, не да го сменят. Просто така, някаква равенство да има. Аз не знам, нали? да споделят това нещо. И Божия гняв пламна срещу тях. Всеки един път, когато кажем подобно нещо или застанем срещу Божия служител, ние бягаме от нашата синовност. Ще кажеш, добре, де, ама Мойсей, той говореше лице в лице с Бога. Сега кой е от пасторите, или от съюза, или от дивизията, нали, са по този начин. Ние имаме един синдром, не знам, аз Адамов синдром да го нарича, от човека, включително и в църквата се вижда, винаги да сме недоволни на това, който е началник над нас, по някакъв начин. Винаги сме недоволни. Не знам защо, али? още от Адам, от греха, защото ако погледнем греха, това, което Адам прави, ме рода такова недоволство. Тръгва друг, по друг начин. Но всеки път, когато го направим поне от страница на Библията, аз нямам случай, в който, ако се сетите ви кажете ми, в който Бог да подкрепи някой, който тръгва срещу своите водачи. Ще кажем пак, ама Моисея е друг случай. И аз не съм избрал Моисея за пример обаче случая, когато казвам това. Избрал съм цар Саул. Защото Саул беше отхвърлен от Бога. Бог го избра за цар, нали така? Но дойде момент, ние го прочетахме преди малко и Бог каза, отеглям се от теб. Какво беше отношението на Давид? Каза ли, Бог му е помазал чрез пророка, аз съм законният цар? Дай да го махнем той вече. Така ли от отнася? Не, дори когато го съветваха и казваха, ето сега в ръцете ти, давай, това е твой момент, действай! Какъв беше отговоръл? Да, да вдигна ръка срещу да помазани. Божия помазаник. Не мога да го направя. Той се остава избрания от Бога. И не е моя работа аз да го махам. Бог се го избрал, Той да го маха. Нали? Грубо казвам. Не е моя работа аз да не а нещата стига до там, че когато Саул умира в последната битка на своя живот, вижда, че губи нещата. Казва на своя ураженосец, предсказвам ви нещата, описани в Библията, ето меча ми, убий ме, за да не попадам в ръцете на тези необрязани, буквално тая дума използва. Ураженосеца му казва, аз такова нещо не мога направя. И тогава той сам падна върху мечи си. И уръжност му видя, къд видя това, и той падна върху мечи. И той се самоуби. Божия помазаник. Бог се оттегли от него, но това е. Не мога да направя това. И вижте следващата сцена. отиваме във втора книга на царете. Първата глава. Още в началото. След смъртта на Саул, като се върна Давид от поражението на маличаните, Давид беше... Пристоял в сиквак И на третия ден дойде един човек от стана на Саул, с раздрани дрехи и пръсна на главата си. И като влезе пред Давид, падна на земята и се поклони. И Давид му каза: Откъде идваш? А той му каза: от Израелевия стан. Се отървах. Пита Давид, какво стана? Кажи ми, моля те. И той отговаря, хората побягнаха от сражението, даже и мнозина от хората паднаха мъртви. Умряха още Саул и сина му Ионатан. Умряха в това сражение. Тогава Давид рече на момъка, който му съобщаваше това. Откъде знаеш, че Саул е? И сина му Йонатан, са умрели. И момъкът, който съобщаваше това, каза, намерих се случайно на хълма ги овуе, и ето Саул беше се подпрял на копието си и ето колесниците и конниците го застигат враговете, ще го плинят. И като погледна за себе, той ме видя и повикаме И отговорих, ето ме. И рече ми, кой си ти? И отговорих, му, амаличанин съм. Пак ме рече, застани моля над мен, та ме уби, защото помрачение ме отзе, понеже целият ми живот е още в мене. И тъй застанах над него и го убих, понеже бях уверен, че не можеше да живее, като вече беше паднал, и взех короната, която беше на главата му, и гривната, която беше на ръката му, та ги донесах тук, прегосподаря си, лъжа, нали? Не са случили така нещата. Явно го прави, защото да знае, че те са врагове, някакви облаги да спечели от това нещо. Някаква награда. Тогава Давид, вижте реакцията на Давид, хвана дрехите си и ги раздра. Така направиха и всички мъже, които бяха с него. И скърбяха, и плакаха, и постиха до вечерта за Саул, отхвърляни от Бога. Плакаха, скърбяха, постиха за Саул и за сина Милнатан. И за Господните люди, и за Израелевия дом, за, за това, че бяха паднали от меч. И Давид рече на момека, който му съобщава това, откъде си ти? Аз съм син на един чужденец, съм аличанин. За втори път. Първия път Давид просто не го чул. Защото другото е по-важно. какво нали? се е станало с Саул, как се е умра и какво се е случило. И пак, откъде си? Маличанин съм. И Давид му каза, как не се обоя да вдигнеш ръка и да убиеш господния помазаник. И Давид повика един от момците и рече пристъпи, нападни го и той го порази и умря. Защо? Защото по неговите думи, но долу четем, ти каза и по думите дойде тая присъда: ти си вдигнал ръка срещу Божия помазаник. Въпреки, че в разъка, така както го представя този човек, той е, те тази да умре, бил е смъртно ранен. И просто да не се мъчи, му и е помогнал да и да ни падне в плен, му е помогнал да свърши по-бързо. Как не се обоя да вдигнеш ръка срещу Господния помазаник? А, сигурно, не е единствения случай, за мен обаче е много силен и показателен. Всъщност няма да намерим случай в Библията, в който някой може да си позволи, без Бог изрично да му е наредил да направи това, да се вдигне, да каже нещо срещу своите водачи. Съветите на апостол Павел, които имаме в Новия Завет, са дори ако водачите нямат нищо. Нали? на царете, спазвайте законите. Светски неща, да речем, ако ги приходим днес. Дори тогава. Ние обаче позволяваме да го правим не там, ами вътре в църквата. Този пастор не ми харесва, този ръководител не ми харесва, онзи не ми харесва. А, в никакъв случай Бог не казва, че трябва да сме на едно мнение. Нали? Трябва да имаме едно мнение. Но в момента, в който започна да водя Али, война... Може би понякога е силно казано. Но е така. Ти, той така-така. Почвам с на един, после на друг. Така говорим си помежду си. Вършим този грех, поради който той човек изгуби живота си. Как не се обоя да вдигнеш ръка срещу а, Божия помазаник? Този, който не слуша думите на Бога, неговото слово, хулиго, този, който е упорит и непокорен, върши нещата и така, както той преценя. Боже,то дело мисля, че така трябва да стане, така го върша. Ама, пита ли Бога? Това ли е начина? Имаш ли това свидетелство? Няма значение, какви чудеса си направил. Няма значение, какви пророчества си казал. Няма значение, велики дела си сторил. Ако не са допитал до Бога, може да чуеш нея думи. Не те познавам. Кой си ти с които започнахме. И тогава, когато съм срещу ръководството, водя някаква война с него, някаква политическа, партизанска, нали, Павел така ще го нарече, пак влизам в тази група. И стане така, че Бог ще каже, ми не си мой син, не си мой дъщеря, не те познавам. Така, и да ни завършаме, нали, някакси така тягостно мрачно ето три характеристики, които в Библията откриваме пак, кога Бог казва, този е мой син. Първото нещо е в Йоан, Евангелието на Йоан, 1 глава, 12 стих, може би го знаете на Исус, там Йоан е записал, а тези, които го приеха, какво? Дали правото да станат Божии синове? Тези, които го приеха, какво има предвид Йоан? Той говори за въплъщението за как Бог става човек. Тези, които повярваха в Него, приеха Исус като месия, станаха Божии синове. Ако вярваме в Бога, доверяваме се, приемеме Го такъв, какъвто е, ние сме Негови синове. Вярваме в Него, нали? Когато Му вярвам, няма как да съм му за да съм срещу Него. Когато Му вярвам, но се довярвам, доверявам, дори в трудните и в невъзможни ситуации, няма как да го хуля, нали вървам, уварявам се, не удоверявам се. Няма как да стане това. Или пък третото, за което говорихме, да водя някаква война срещу онези, които по някакъв начин посилата на някакви правила са над мене. Второто нещо, което откриваме, е казано от Апостол Павел, Римляни 8 глава, 14 стих. Тези, които се управляват от Божия дух, те са негови деца. Синове и дащири. Които се управляват от Божия Дух. 8 глава, 14 стих. Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Оставям ли Божия Дух да действа в мене? Търся ли го? Искам ли го? Моля ли се за това? Има ли го в живота ми? Ако отговор на тези въпроси е да, Божия син съм. Управляването от Божия Дух са Божии синове. А... от нези които съгласяват да бъдат управлявани от Божия Дух, ще бъдат осветлени и осветени. Те ще разпознаят отвратил... отвратителността на греха и кръвта на светостта. Те ще считат за голяма почет да се наричат Божии чеда. Духът е, който прави в помрачените умове да греят ясните лъчи на слънцето на правдата. Духът е, който прави сърцата на хората да горят в тях от разбуденото осъзнаване на истините на вечността. Духът е който представя пред ума великия стандарт за правда, който убеждава в грях, който работи за преобразяване на характера, като отдръпва привързаността на хората от неща, които прехожат и погиват, насочвайки я е към вечното наследство. Духът създава на ново, очиства освещава човешки същества, правейки ги годни да станат членове на царско семейство, деца на небесния цар. Управляваните от духа. И третото ни казва Йоан в своето първо послание, втора глава, 22 стих. Йоан казва, който е роден от него, който върши правда, е роден от Бога. Тоест е негов син или негова дъщеря. Който върши правда. Какво означава да върша правда? Евангелието също коментира, като говори за праведност от вяра. Нарича това праведност от вяра. Това е послушание, на което идва или продиктувано от вярат. Ето ги тези три неща, обратно на другите три, който вярва, доверява се на Бога, който се управлява от духа и онзи, който върши правда. И тук идва място на третия въпрос, че и сини дъщеря съм аз на Бога, те три характеристики или Бог ще каже не те познавам, не знам, не знам кой си. Има два много драматични епизода, драматични сцени в, в Библията. Винаги ме вълнуват, когато ги чета. Много драматизъм чувство има в тях. е случай, във второ царя 18 глава, когато до Давид стига веста, че Весалом е убит. Помните ли как реагира? Тръгна там, поставихте навътре в двореца и викаше, ревеше, сине мой, сине мой, абисаломе. Да бях умрял аз вместо тебе, сине мой, сине мой, абисаломе. Няколко пъти го повтаря това. Представям си го как върви из двореца, не знам какъв е бил, ама върви, плаче, вика със силен глас. Сине мой, сине мой, абисаломе. Другата сцена е подобна на нея, само че не става въпрос за баща и неговия син в такъв частен характер, ами Бог като нас отец и ние като Негови деца. Подобен вик имаше, излезе от устата на Исус, когато гледаше към Ерусалим. Ерусалим е, Ерусалим е. Помните ли? Колко пъти се опитвах. Матей 23, глава 37 стих. Морис Венлен в книжката си Вяра, която работи, описва много така, ярко, образно това събитие. Вечер е, пише той, слънцето залязва и небето е в Багри. Сърцата на Исусовите ученици също плъмтят. Никога надеждите им не са били толкова големи и плановете им така сигурни и осъществяването толкова близко. Те се бяха примирили с доста неща през изминалите три години. Въпреки понякога да излееш, че едва ли се заслужава осилият. Но сега са на път към Иерусалим. Исус пътуваше като цар на осле и множествата се присъединяваха към дванадасте и възкликваха в знак на подкреп. Положително, сигурно сега ще да бъде установено новото царство. Процесията спира на билото на хълма. Гасовете на хвала се смълчават веднага след като хората виждат залеза и отражението му от белия мрамор на храма. За миг те гледат с гордост и възхищение и тогава, обръщайки се към Исус, очакват да видят собственици чувства, отразени на неговото лице. Но Исус плаче: Не изкрящи очи на радост, но мъка въздишка, толкова дълбока тълга, която можеше да намери отдушник само в явна скръп, всички хора са смутени. Исус бе плакал при гробниците на Лазар и там те го разбираха или мислиха, че го разбират. Но сега е различно. Те погледнаха към учениците, търсейки разрешение. Какво се бе случило, което вероятно те бяха пропуснали? Но лицата на учениците са също смутени. От гледна точка на нашето време, знай какво ще да се случи, може да свържи мъката в погледа на Исус, отправена към овчета порта край храма. В живота на Исус се казва сълзите на Исус, сълзите на Исус не бяха от предвкусване на собственото му страдание. Като продължим нататък, вдъхновения коментар откриваме, че Исус плачаше от мъка, от раздялата, като гледаше децата си, които не можеше да спаси, понеже те не му позволяваха. Погледът му събира мъката на света, отделен от Бога от този момент до сега. И на евреите, които щяха да кръщят разпни го, на хората от всички векове, които всеки от които бе свърнал собствения си път, да, на теб и на мене, които сме просто твърде заети, за да намерим време за Бог. Исус изговори вика на един Бог с сломено сърце. Как мога да се откажа от тебе? Колко пъти съм искал да събира твоите чада, както кокошка събира пиленцата си под крилата си. Но не искахте. Бог никога няма да престане да ни обича. Дори и тогава, когато чрез нашите дела ние се откажем от това да бъдем негови синове. Пак ще плаче за нас. Пак скръп ще раздира сърцето му. Но бих казвам си защо да му го причиняваме. Нещата са толкова контрастни, бяло и черно, че всеки един от нас знае какъв е правилният избор. Но често, за съжаление, ние избираме да бъдем сред тези, които хулят Бога, като не слушат Неговия глас, като вършат неща различни от това, което казват, живеят по различен начин от това, което изповядват. Често заставяме сред тях, сред тези, които са упорити и непокорни, като ходят така, както намерят за добре. Според собствената си преценка, не означава, не искам да кажа, че нали, трябва да сме роботи като програмирани, нали, Бог не е казал. Говоря за едни взаимоотношения. Аз му говоря, той ми говори, на шефа ми, чрез проведението, чрез духа. Но не, ние сме упорици, ни покорни, знаем се нашата, не искаме него. Наумяваме се нещо и уповаваме на, на всичко друго, не и на Бога. Нараняваме сърцето и тогава, когато вдигаме ръка срещу Господния помазнак или срещу Божия служител. Образно и Вдигам ръка. И Бог иска да ни спаси, ама ние не ни му позволяваме. Не може да го направи. Вместо да му се доверяваме, да го приемем като наш господар, вместо да позволим на Неговия дух и да го търсим, да го искаме, да управлява нашия живот, вместо да вършим дела на правда чрез Христос, чрез вяра, всяко наше действие, да му позволим Той да действа вътре в нас, да свидетелстваме за Него. Избора е лесен, нали, така постоянно Едва ли някой ще кажа, аз искам да съм в първата група, нали, тези първи три неща, които казахме. И въпреки това, понякога да се забравяме, имаме си оправдание, нали, Той е греха, който действа в нас, но затова пък Христос идва, затова умира, затова ни избавя. Припомням си тези неща, припомням си или говорим тези неща, а, така, защото някой път си казваме, верно това нали, забравях или то верно, че така беше, ама Но, сега ми се размина. Но Бог казва, искам да си, моят дете, мой син и моя дъщеря, нека му позволим това че нашия живот, нека си останем такива. Амин.